Розділ 15. Повернення мандрівника в часі. Отже, я поверну назад. Довгий час моя машина несла мене непритомного. Поновилося мерехтливе чергування дня і ночі. Сонце знову стало золотаве, а небо блакитне. Дихати було дедалі легше. Перед моїми очима попливли мінливі риси землі. Стрілки на циферблаті крутилися назад. Я знову побачив невиразні силуети будівель часів занепаду людства. Далі вони зникли, і на зміну їм прийшли інші. Коли стрілка на мільйони днів показала нуль, я сповільнив швидкість. Тепер можна вже було розпізнати звичну архітектуру наших будинків. Стрілка, що відмічала тисячі днів, Повернулася до часу відправлення. Дні і ночі ми хотіли все повільніше. Я ж знову у своїй лабораторії. І все тут таке, яким і було. Мені навіть здалося, що все пережите я бачив у вісні. Але ж ні. Дещо змінилося. Машина вирушила в путь з південно-східного кутка лабораторії. Тепер же вона стояла в північно-західній частині приміщення коло стіни, де ви її бачили. Це і є відстань між галявиною, на яку прибула машина, і п'єдесталом білого сфінкса, куди морлоки затягли її. Якийсь час мій мозок наче відмовився працювати. Нарешті я підвівся, і, шкутильгаючи, бо п'ята ще й досі боліла, прийшов коридором сюди. Я був увесь забруднений. На столі біля дверей лежав сьогоднішній номер «Пелмелгазет». Годинних показував близько восьмої. Я чув ваші голоси й брязкіт посуду. Я вагався, чи входити, я ж почував себе таким виснаженим і знесиленим. Але запах доброї їжі переміг мої вагання, і я відчинив двері в їдальню. Решту ви знаєте. Я помився, пообідав. І оце розповідаю вам свої пригоди.